Contele de Monte Cristo de Alexandra Diuma Pista 57 Capitolul 4 Locuința Brutarului retras din afaceri În seara când Contele de Morser ieșise de la Danglar în prada furiei și a rușinii, stârnite de primirea rece a bancherului, domnul Andreea Cavalcanti, cu părul frezat și pomădat, cu mustățile în furculiță, cu mănuși albe prin care îi se cunoșteau unghiile, intrase aproape stând în picioare pe capra trăsuricii sale în curtea bancherului din șose Dantan. După zece minute de discuție în salon, el găsi putința de a-l trage pe danglar lângă o fereastră și acolo, după o introducere iscusită, îi povesti frământările vieții sale de când plecase nobilul său tată. De la plecarea acestuia, spunea el, găsise în familia bancherului. În bunăvoința lor de a-l îmbrățișa ca pe un fiu, întreaga și a fericirii pe care un bărbat trebuie să o caute înaintea toanelor și a pasiunilor. Iar cât privește pasiunea însăși, el avusese fericirea să o întâlnească în frumos și ochii ai domnișoarei Danglar. Danglar îl ascultă cu cea mai mare atenție. De vreo două sau trei zile, bancherul tot aștepta declarația asta și, acum, când ea sosise în sfârșit, privirea ei se lumină tot pe atât pe cât i se întunecase când îl ascultase pe morser. Și totuși nu putea să primească propunerile tânărului fără să-i facă unele observații ca să-și simte conștiința împăcată. Domnule Andreea, nu ți se pare că ești prea tânăr ca să te gândești la căsătorie? Da, de unde, domnule, răspunse Cavalcanti. Nu mi se pare deloc În Italia mari senior se însoară de obicei foarte tineri E un obicei sănătos Viața e atât de schimbătoare Încât trebuie să prinzi norocul de îndată ce îl ai la îndemână Acum, domnule, continuă Danglar Admițând că propunerile dumitale, care îmi fac cinste Ar fi primite de nevasta și de fica mea Cu cine să discutăm partea materială? Cred că asta e o afacere importantă pe care numai părinții știu să o ducă la capăt cum trebuie, pentru fericirea copiilor lor. Domnule, tata e un om înțelept, plin de bună cuvință și de judecată. El a prevăzut că s-ar putea să mă cuprindă dorința de a mă stabili în Franța. Mi-a lăsat la plecare, odată cu toate actele care îmi dovedesc identitatea, o scrisoare prin care mi-a asigura 150 de livre venit, începând din ziua căsătoriei mele, în cazul când voi face o alegere care îi va fi pe plac. După câte îmi dau seama, e cam un sfert din venitul tatii. Eu, spuse Danglar, am avut totdeauna intenția de a-i da fiicei mele 500 de mii de franci când se va mărita. De altfel e și singura mea moștenitoare... Atunci, toate vor fi cum nu se poate mai bune dacă cererea nu va fi respinsă de către doamna baroană d'Anglar și de către domnișoara Eugenie. Iată-ne cu un venit de 175.000 de livre. Să ne închipuim că aș obține ca marchizul, în loc să-mi plătească venitul, să-mi dea capitalul. Și asta nu să fie ușor deloc, știu bine, dar în sfârșit s-ar putea. Dumneata o să ne asigur câștigul de pe urma celor două sau trei milioane Și două sau trei milioane în mâinile unui om iscusit pot oricând să aducă o dobândă de 10% Eu nu iau niciodată decât patru sau trei și jumătate la sută, spuse bancherul Dar pentru ginerele meu am să iau cinci și o să ne împărțim câștigurile Atunci e grozav, tată socrule! Spuse Cavalcanti, lăsându-se mânat de firea lui oarecum grosolană, care din când în când, cu toate sforțările făcute, spărgea lustrul de aristocrație cu care încerca să o acopere. Dar își veni în fire îndată. Iertați-mă, domnule! Vedeți, a fost de ajuns numai speranța, ca aproape să mă înnebunească. Ce ar fi fost dacă era realitate?" Fără îndoială că există o parte din averea dumitale pe care marchizul Cavalcanti nu ți-o poate refuza, continuă Danglar, care, la rândul lui, nu-și dădea seama cât aluneca discuția, la început dezinteresată spre învoiala bănească. Care parte? întrebă tânărul. Moștenirea mamei dumitale. Sigur, vreți să spuneți a mamei Eleonora Corsinarii? La cât se poate ridica partea asta din avere?" Pe cinstea mea," răspunse Andreea, vă asigur, domnule, că nu m-am gândit niciodată la ea, dar o să cotesc de cel puțin două milioane." Danglar simți că se înnăbușe de fericire, așa cum simt fie avarul când și-a regăsit o comoară pierdută, fie omul gata să se înnece, când întâlnește sub pământul tare în locul golului în care era să se cufunde. Atunci, domnule, spuse Andreea salutându-l pe banchier cu un respect drăgăstos, pot nădăjdui? Domnule Andreea, răspunse Danglar, nădăjduiește și crede că dacă nicio piedică din partea dumitale nu ne va sta în cale, afacerea e ca și încheiată. Dar cum se face că domnul Conte de Monte Cristo, ocrotitorul dumitale în lumea pariziană, n-a venit odată cu dumneata să facă cererea asta? Adăugă Danglar gânditor. Andrei a roșit neobservat. Chiar acum vin de la Conte, răspunse el, fără îndoială că e un om încântător, dar e neînchipuit de original. M-a aprobat din toată inima. Mi-a spus chiar că n-ar crede că tata să șovăie măcar o clipă să-mi dea capitalul în locul venitului. Mi-a făgăduit sprijinul lui ca să-l obțin. Dar mi-a declarat că el personal nu și-a luat niciodată și nici nu-și va lua răspunderea de a face o cerere în căsătorie. Trebuie recunoscut însă că a binevoit să adauge că, dacă i-a părut vreodată rău pentru sila lui față de cererile în căsătorie, Apoi, tocmai acum mi s-a întâmplat E sigur că legătura plănuită va fi fericită și potrivită De altfel, deși în mod oficial nu vrea să facă nimic Mi-a spus că vă va răspunde atunci când îl veți întreba Foarte bine Acum, adăugă Andreea zâmbind cât putea mai fermecător Am terminat de vorbit cu socrul și mă adresez bancherului. Ia să vedem ce vrei de la el Adăugă Danglar, râzând și el Poi mâine aș avea vreo patru mii de franci de ridicat de la dumneavoastră Dar contele a înțeles că luna ce începe în va cere poate un surplus de cheltuieli La care micul meu venit de flăcău n-ar putea face față Și iată un bon de douăzeci de mii de franci pe care n-am să spun că mi l-a dăruit Ci mi l-a oferit După cum vedeți, e semnat de mâna lui Ați avea ceva împotrivă? Adun bonuri din astea pentru un milion și le primesc," spuse Danglar, punând hârtia în buzunar. Spunem ce oră -ți convine mâine și casierul meu va trece pe la dumneata cu o chitanță de 24.000 de franci." La zece dimineața dacă vreți. Cu cât mai devreme, cu atât mai bine. Mâine am de gând să plec la țară. Fie atunci la zece." Tot la hotel de prins locuiești? Da. Și a doua zi, cu o exactitate care făcea cinste punctualității bancherului, cele 24.000 de franci se aflau în buzunarele tânărului. a plecă într-adevăr lăsând însă 200 de franci pentru caderus. Plecarea aceasta avea mai ales scopul de a-l feri pe tânăr de diosul său prieten. De aceea... Se reîntoarse cât putu mai târziu, seara Dar abia pășise pe pavajul curții Când se pomeni cu portarul hotelului care l-aștepta cu șapca în mână Domnule, îi spuse portarul, a venit omul acela Care om? întrebă Andreea nepăsător Ca și cum l-ar fi uitat pe acel despre care, din potrivă, își amintea prea bine Omul căruia excelența voastră i-a făcut un mic venit Aha," făcu Andreea, vorbești de fostul servitor al tatălui meu. Cred că i-ai dat cele două sute de franci lăsate pentru el." Sigur că da excelență." Andreea cerea să-i se spună excelență. Dar n-a vrut să le ia," continuă portarul. Andreea păli. Dar fiindcă se înnoptase nu-l văzu nimeni pălind." Cum n-a vrut să le ia?" întrebă el cu o voce puțin tremurătoare. Nu, voia să-i vorbească excelenței voastre. I-am răspuns că sunteți plecat." El a stăruit, dar până la urmă a apărut că se lasă convins și mi-a dat scrisoarea asta pe care o adusese gata sigilată. De un spuse Andreea. Și citi la lumina felinarului trăsurii. Știi unde stau. Te aștept mâine, la nouă dimineața." Andreea cercetă plicul ca să vadă dacă fusese cumva desfăcut și dacă nu cumva vreo privire curioasă pătrunsese înăuntrul lui. Dar scrisoarea fusese îndoită în așa fel și cu atât de multe romburi și unghiuri, încât pentru a o citi ar fi trebuit rupt plicul, iar plicul era cu desăvârșire neatins. Foarte bine, spuse Andreea, bietul om, e o ființă cum nu se poate mai cum se cade. Și îl lăsă pe portar lămurit prin cuvintele acestea, și neștiind dacă să-l admire mai mult pe tânărul stăpân sau pe bătrânul servitor Deshamă repede și urcă la mine, îi poruncea Andreea grumului Din câteva salturi, tânărul ajunse în cameră și arse scrisoarea lui Caderus Făcând să-i dispară până și cenușa Tocmai sfârșea operația când intră servitorul Ești de aceeași statură cu mine, Pier, îi spuse Andreea am cinstea asta, excelență, răspunse valetul. Ai cumva livreaua acea nouă care ți-a fost adusă ieri? Da, domnule. Am niște treburi cu o fetișcană, căreia nu vreau să-i spun cine sunt și nici ce sunt. Împrumutăm livreaua și adume actele tale, ca să pot, dacă o fi nevoie, să mă culc în vreun han. Pierre se supuse. Peste cinci minute, Andreea, pe deplin deghizat, Ieșea din hotel fără să fie recunoscut și lua o birjă, cerând să fie dus la Hanul Calul Roșu. A doua zi, el și din Hanul Calul Roșu, tot așa cum ieșise și de la hotelul de prins, adică pe nevăzute, coborând în foburgul Saint Antoine, merse pe bulevard până în strada Menil Montan, și, apropiindu-se la poarta celei de-a treia case pe Mâna Stângă, Căută pe cineva ca să ceară informații în lipsa portarului. Pe cine cauți flăcăule?" îl întrebă fructărea sa din față. Nu știi cumva unde stă domnul Paitan, mătușico?" îi răspunse Andreea. Un brutar retras din afaceri?" întrebă fructărea sa. Tocmai pe el îl caut." În fundul curții la stânga, etajul trei." Andrei porni pe drumul arătat și, la al treilea etaj, găsi o labă de iepure și o zgâlții cu un simțământ de ciudă, care se resimți în mișcarea repezită a soneriei. O clipă mai târziu, chipul lui Caderu s-a părut la ferăstruica făcută în ușă. Da, știu că ești exact," îl întâmpina el, și trase zăvoarele. Pe naiba," răspunse Andrei intrând. Și își zvârli șapca de slugă care, nimerind alături de scaun, căzu pe jos și făcu ocolul camerei, rostogolindu-se Haide, haide!" spuse Caderus, nu te supăra, băiețași! Iată, eu m-am gândit la tine! Vezi ce masă bună ți-am pregătit? Numai ce știu că-ți place! Pe toți dracii!" Într-adevăr, Andreea, respirând, Simți un miros de bucătărie, ale cărei aromei grosolane nu erau lipsite de oarecare farmec pentru un stomac flămând. Plutea mirosul de grăsime proaspătă și de usturoi, care vestește bucătăria provențală mai săracă, și se mai simțea, printre altele, o aromă de pește prăjit și, pe deasupra, mai plutea o mireasmă strașnică de nucșoară și de cuișoare. Toate acestea se înălțau din două cratițe adânci și acoperite, puse pe două ochiuri de plită și dintr-o tigaie care sfârâia în cuptorul unei sobe de tuci. În camera de alături, Andrei a văzut printre altele o masă destul de curată, gătită cu două tacâmuri și cu două sticle de vin sigilate, una cu verde și alta cu galben, o dușcă bună de rachiu într-o stacană și un ghiveci de fructe într-o frunză de varză pusă cu artă pe o farfurie de faianță. Ce părere ai, băiețași! Miroase bine ai?" întrebă Caderus. Pe toți dragi, știi că acolo eram bucătar pe cinste. Îți aduce aminte cum își mai lingeau degetele după mâncărurile făcute de mine? Și tu, cel din tâi, mi-ai gustat sosurile și mi se pare că îți plăceau al naibii." Spunând acestea, Caderus început să mai curățe un rând de ceapă. Bine, bine," făcu Andreea ciudos. La naiba, dacă m-ai deranjat numai ca să iau masa cu tine, atunci să te ia dracu. Fiule, răspunse grozav de serios Caderus, când mănânci, discuți și apoi asculta, furisitule. Nu-ți mai place deloc să-ți mai vezi un piculeț prietenii? mie îmi vine să plâng de bucurie când te întâlnesc. Și într-adevăr ca de rus plângea, numai că ar fi fost greu de spus dacă bucuria sau ceapa își făcea efectul asupra glandei lacrimare a fostului Hangiu de la Pondiugar. Lasă gura, fățarnicule!" se răstia Andreea. Adică vrei să spui că mă iubești? Da, să fiu al dracului dacă nu te iubesc. Știu bine că e o slăbiciune, dar nu mă pot stăpâni. Numai că asta nu te împiedică să mă chemi aici, cu cine știe ce gânduri viclene." Hai, dade, făcuca de rus, ștergându-și cuțitul pe șorț. Dacă nu te-aș iubi, crezi că aș îndura viața nenorocită la care mă supui? Iată, uită, ți-ai pus pe tine țoalele servitorului. Va să zic că ai și un servitor. Pe când eu, n-am și sunt schilit să-mi curăț singur zarzavaturile. Nu-ți place bucătăria mea, fiindcă ei masa la hotel de prins sau la cafe de Paris. Nu te bate gândul că și eu aș putea avea un servitor, că și eu aș putea să am o brișcă și că aș putea să mănânc unde îmi place? Și de ce mă lipsesc de toate astea? Ca să nu-l necăjesc pe pui ușorul de Benedetto. Haide, recunoaște măcar că aș putea să le am și eu, nu-i așa? Și privirea limpede a lui Caderus sfârși înțelesul frazei. Fie, spuse Andreea, să zicem că mă iubești. Atunci, de ce-mi cer să viu să iau masa cu tine?" Pe păi ca să te văd, puișorule." Și la ce bun să mă vezi? Doar am stabilit dinainte toate condițiile." Ei, dragă prietene," răspunse Caderus, există oare testamente fără adăugiri?" Dar, la urma urmei, ai venit mai întâi de toate să mănânci, nu-i așa?" Așa că, haide." Așează-te și începe cu sardelele și cu untul ăsta proaspăt pe care l-am pus pe foi de viță anume pentru tine, răutăciosule. Ah, te uiți în odaia mea la cele patru scaune de paie, la pozele mele de trei franci bucata. Drace, doar nu e hotel de prins aici, ce vrei? Aha, acum țesilă, nu mai ești fericit. Tu care nu voiai altceva decât să pari un brutar retras din afaceri. Caderu softă Ei, ce mai ai de zis? Ți-ai văzut visul cu ochii? Am de spus că e un vis Un brutar retras din afaceri, dragă Benedetto E bogat, are venituri Pe toți draci. Și tu ai venituri Eu? Da, tu, fiindcă ți-aduc cei 200 de franci ai tăi Caderu se înălță din numeri. E umilitor să primești bani așa dați în silă Bani sigur pe care poți să nu-i mai ai de pe o zi pe alta. Îți dai seama că sunt siliți să fac economii pentru ziua când tu n-ai mai duce-o bine? E, hei, prietene, averea e nestatornică, cum spunea popa la armată. Știu că tu ai avere multă, ticălosule. Ai să te însori cu fata lui Danglar. Cum, a lui Danglar? Sigur că a lui Danglar. Nu cumva ai vrea să spună a baronului Danglar. E ca și cum aș spune, a contelui Benedetto. Danglar mi-era prieten și, dacă n-ar avea o ținere de minte atât de proastă, ar trebui să mă poftească la nuntă, fiindcă și el a venit la a mea. Da, da, la a mea. Drace, pe vremea aia nu se ținea așa de mândru. Era un bied funcționar la domnul Morel. Am mâncat de mai multe ori împreună cu el și cu contele de morser. Ei, Vezi că am cunoștințe înalte și că dacă aș vrea să mă țin un pic după ele, ne-am întâlnit în aceleași saloane? Haide, haide, Caderus, invidia te face să vezi că ai vers pe pereți. Da, de unde, Benedetto Mio? Știu ce vorbesc. Poate că într-o bună zi o să-mi pui și o țoale de duminică și am să mă duc să spun în fața vreunei cogeamite porți. Deschideți, vă rog. Până atunci, stai jos și mănâncă. Caderus dădui el însuși pildă, așezându-se mâncând cu poftă și lăudându-și toate felurile de mâncare pe care i le serveau aspete lui său. Acesta că se hotărăște și el, destupă plin de curaj sticlele și înfulecă ciorbă de pește și morunul prăjit în usturoi și ulei. Aha, acumetre," spuse Caderus, mi se pare că ai început să te împaci cu vechiul tău bucătar." Pe cinstea mea că da," răspunse Andreea căruia fiind tânăr și viguros, pofta de mâncare i-o lua înaintea tuturor celorlalte lucruri. Și îți place mâncarea, pușlama? Îmi place așa de mult, încât nu înțeleg cum poate un om care risipește și mănâncă lucruri atât de bune, să spună că îi viața rea. Păi vezi, oftă Caderus, toată fericirea mea e întunecată de un singur gând. care Mă gândesc că trăiesc pe spinarea unui prieten, tocmai eu care mi-am câștigat totdeauna destul de bine cu ce să-mi duc zilele. Lasă, lasă, fă cu Andreea. Am eu destul pentru amândoi. Nu te mai gândi la asta. Zău că nu mint. Poți să nu mă crezi dacă vrei, dar la sfârșitul fiecarei luni am remușcări. Serios ca de rus? E atât de serios încât ieri n-am vrut să iau cele 200 de franci. Da, ai vrut să-mi spui ceva, dar chiar despre remușcări era vorba?" Despre remușcări adevărate. Și apoi îmi venise o idee." Andreea se înfioră. Totdeauna îl înfiorau ideile lui Kaderus. Știi, e al dracului de prost să aștepți mereu sfârșitul lunii," continuă fostul Hangiu. Eh," filozofa Andreea, hotărât să vadă unde vrea să ajungă prietenul." Parcă viața nu se trece așteptând, eu de pildă, parcă fac ceva, am răbdare și atât. Nu-i așa? Da, așa e, fiindcă în loc să aștepți niște nenorocite de 200 de franci, tu aștepți 5 sau 6.000, ba poate chiar 10 sau 12, fiindcă mereu ai câte ceva de tăinuit. Acolo, știi tu unde, când te vedea omul încercai să ascunzi de bietul ca de rus vreo punguliță sau vreo pușculiță. Noroc că avea mirosul fin ca de rusă ăsta. Haide, văd că ai început să o iraznă," spuse Andreea. Ai început să dai mereu zor cu trecutul. La ce-ți folosește să-ți așa într-una?" Vezi ce înseamnă să ai 20 de ani ca tine și să poți uita trecutul?" Eu am 50 de ani și sunt nevoit să-mi aduc aminte, dar n-are a face. Să ne întoarcem la afaceri." Foarte bine." Voiam să-ți spun că dacă aș fi în locul tău, atunci m-aș procopsi. Cum te ai procopsi? Da, aș cere gologanii pe șase luni înainte, spunând că aș vrea să intru în politică și că ar trebui să-mi cumpăr o moșie. Apoi aș lua o din locul ei. Iată te uită, făcua Andreea, poate că nu e tocmai rea ideea ta. Dragă prietene, urmă ca de rus. Mănâncă din cratița mea și urmează-mi sfaturile. Și nu o să o duci mai prost nici trupește și nici sufletește. Ia, ascultă întreba Andreea, de ce nu aplici tu însuți sfatul pe care îl dai? De ce nu ceri tu însuți banii înainte pe șase luni sau chiar pe un an și nu te retragi după aia la Bruxelles? În loc să par un brutar retras din afaceri, ai părea un falit în exercițiul funcțiunii. Oamenii ăștia sunt la modă. Dar cum, naiba, vrei să mă retrag cu 1200 de franci? Ei, Caderus, mofturos mai ești. Acum două luni crăpai de foame. Pofta vine mâncând, răspunse Caderus arătându-și dinții ca o maimuță care râde sau ca un tigru care mărie. de mi-am făcut un plan, adăugă el tăind și mușcând dintr-un codru de pâine cu aceiași dinți, atât de albi și de ascuțiți în ciuda vârstei. Planurile lui Caderus îl înspăimântau pe Andreea și mai mult decât ideile lui. Ideile erau numai germenii, planurile însemnau realizarea lor. Ia să-ți vedem planul, trebuie să fie drăguț. De ce n-ar fi? Planul datorită căruia am șters-o amândoi din așezământul bine păzit al domnului Cutărică, cine l-a făcut? Ai? Îmi închipui că eu... Și mi se pare că nu era prost deloc, fiindcă astăzi, uite, suntem aici. Nu zic, răspunse Andreea, ai și tu uneori câte ceva bun, dar în sfârșit, hai să-ți vedem planul. Ia, ascultă, urmă Caderus. de rus. Poți tu, fără să scoți un gologan din pungă, să mă pricopsești cu 15.000 de franci? Nu, adică nu-i de ajuns 15.000. N-aș vrea să mă fac om cinstit cu mai puțin de treizeci de mii de franci. Nu, răspunse Andreasek nu pot. Mi se pare că nu mai înțeles, continuă ca de rus rece, cu un ton liniștit. Am spus, fără să scoți un gologan din pungă. Noi fi vrând cumva să fur și să-mi dau de râpă toată afacerea mea și pe a ta împreună cu ea, apoi să fim duși din nou știi tu unde... Mie mi-e una dacă au să mă prindă iar," răspunse Caderus. Ei, știi că sunt poznași. Câteodată mi-e dor de băieți. Nu sunt ca tine care n-ai inimă și n-ai mai vrea să-i mai vezi niciodată." De data asta Andrei a făcut mai mult decât să se înfioare. Păli de-a binelea. Lasă prostiile, Caderus." Nu, nu, fii liniștit, Benedetto Puiule." Arată-mi tu vreun mijloc să câștig cele 30 de mii de franci fără să ai niciun amestec. Lasă-mă pe mine să lucrez și atâta tot. Am să văd. Am să caut, făgăduie Andreea. Până atunci însă, mă venitul la 500 de franci. Am și eu o manie, vreau să-mi iau servitoare. Bine, o să ai 500 de franci, spuse Andreea, dar să știi că mi-e greu, dragă, Caderus. Cer prea mult... Ei, aș, spuse Caderus, știu că scoți din cufere fără fund. S-ar fi zis că Andreea ăsta aștepta de la prietenul său, căci ochii îi trecu o licărire repede ca fulgerul, care cei drept se stinse în dată. Asta așa e făcut el. Ocrotitorul meu e cum nu se poate mai bun față de mine. Dragul de el, știi cât îți dă pe lună? Cinci mii de franci. Tot atâtea mii, câte sute îmi dai tu mie, urmă ca de rus E adevărat că numai copiii din flor pot să aibă atâta baftă Cinci mii pe lună Pe ce dracu poți cheltui atâția bani? Banii se duc repede Și eu sunt ca tine Mi-ar plăcea mai mult să am un capital Un capital? Da, te înțeleg Oricui ar plăcea să aibă un capital Eu o să am unul și cine o să ți-l facă? Prințul tău? Da, prințul meu Din nenorocire însă trebuie să aștept Ce să aștepți? Întrebă Caderus Să-i aștept moartea Moartea prințului? Da De ce? Păi fiindcă m-a trecut în testament Adevărat? Pe cinstea mea Cu cât? Cu sute de mii Numai atâta? Ia te uită cum îți spun?" Fugi de aici, nu se poate." Caderus, îmi ești prieten?" Ce mai întrebi? Pe viață și pe moarte." Atunci să-ți spun un secret." Dăi drumul." Dar să știi, pe naiba am să fiu mut ca un pește." Ei bine, cred că..." Andreea se opri și privi în jur. Ce crezi? Nu-ți fie teamă, ce dracu. Doar suntem singuri." Cred că l-am regăsit pe tata." Pe cel adevărat? Da. Nu pe Cavalcanti? Nu, fiindcă ăsta e plecat. Pe cel adevărat, cum îi spui tu? Și tatăl ăsta adevărat este... află ca de rus că e contele de Monte Cristo. aș, Da, înțelegi? Așa se explică tot. Nu poate să-mi spună de dreptul după câte se pare, dar a făcut să fiu recunoscut de către domnul Cavalcanti." Căruia i-a dat cincizeci de mii de franci pentru asta." 50.000 de mii de franci ca să-ți fie tată? Eu aș fi primit și jumătate preț. Douăzeci de mii? cincisprezece mii? Cum nu te-ai gândit la mine, nerecunoscătorule? De unde puteam eu să știu dacă totul s-a pus la cale când noi eram știți unde? Adevărat. Și zici că prin testament îmi lasă 500.000 de mii de livre." Ești sigur? Mi le-a arătat. Și asta nu încă tot. Te pomenești că mai e o adăugire, cum îi spunea Madinaori? Pe semne că da. Și ce spune în ea? Mă recunoaște. Cum se cade, tată, de treabă, tată, prea cinstit, tată, spuse Caderus, rotind prin aer o farfurie pe care o ținea în mâini. Ei, să mai zici că am secrete față de tine. Nu mai zic. Și încrederea ta te cinstește în ochii mei. Dar prințul de taică tău înseamnă că e bogat, că are comori. Cred și eu, nici nu-și poate număra averea." Nu vorbi. Zău, eu care sunt primitor când în casa lui pot să-mi dau seama. Mai alaltăieri, un funcționar de la o bancă i-a adus cinzeci de mii de franci într-un portofel gros cât geanta ta." Ieri un bancher i-a adus o sută de mii de franci în aur. Caderus asculta năucit. I se părea că vorbele tânărului au sunetul metalului și că aude rostogolindu-se cascada de aur. Și tu, intri în casa asta?" strigă el naiv. Intru când vreau." Caderus căzu o clipă pe gânduri. Era ales nedevăzut că îl muncea un gând adânc. Apoi deodată, ce mi-ar mai plăcea să văd și eu toate astea, strigă el. Și ce frumos trebuie să fie totul. Adevărat că e nemaipomenit de frumos, făcua Andreea. Și nu cumva locuiește în Champelize. Ba da, la numărul 30. La numărul 30, repetă Caderus. Da, într-o casă frumoasă și izolată așezată între curte și grădină. Grădina o știi și tu. Se prea poate, dar nu mă interesează cei pe din afară, ci lucrurile dinăuntru. Ce mai mobile, Hei, ce mai trebuie să fie înăuntru. Ai fost vreodată la Tuilerii? N-am fost. Află că e și mai frumos. Ea spune Andreea, pare că se cade să te pleci când bunul Monte Cristo lasă să-i scape punga. Nu face să aștepți până atunci, răspunse Andreea. În casa asta zac banii ca fructele într-o livadă. Ia, ascultă, ar trebui să mai iei și pe mine într-o bună zi pe acolo. Parcă se poate? Cine să spun că ești? Ai dreptate. Dar mai ai făcut să-mi lase gura apă. Trebuie neapărat să văd și eu cei pe acolo. Și am să găsesc vreun un mijloc. Lasă prostiile, Caderus! Am să mă dau drept lustruitorul de podele. Păi, sunt covoare peste tot. Păcat. Atunci o să trebuiască să mă mulțumesc să le văd toate numai cu gândul. E cel mai bun lucru, crede-mă. Măcar încearcă să mă faci să înțeleg cam cum e pe acolo. Cum vrei să... Nimic mai lesne. Clădirea e mare, nu? Nici prea mare, nici prea mică. Și cum e împărțită? Drace, mi-ar trebui cerneală și hârtie ca să-ți fac o schiță Iale, spuse repede Caderus Și lua de pe un birou vechi o foaie de hârtie albă, cerneală și o pană Ține, spuse Caderus Înseamnă mile toate pe hârtie Andreea lua pana zâmbind într-ascuns și începu După cum ți-am spus, casa e așezată între curte și grădină Uite așa, vezi? Și Andreea desenă grădina, curtea și casa Zidurile sunt înalte Nu, să tot aibă cel mult opt sau zece picioare Nu-i prevăzător Cugetăca de rus În curte se găsesc vase cu portocali, brazde de iarbă și desișuri de flori Capcane pentru lupi nu sunt? Nu no. Și grajdurile? Sunt de-o parte și de alta a porții zăbrălite Aici unde ți le arăt și Andreea continuă să deseneze. Ia să vedem cum e parterul, ceru rus. La parter se află sufrageria, două saloane, sala de biliard, scara din vestibul și scărița dosnică. Dar ferestrele? Ferestrele sunt mărețe, atât de frumoase și de largi, încât pe cinstea mea, da, cred că un om de statura ta ar putea trece prin fiecare ochi. De ce naiba au mai făcut scări când au asemenea ferestre? Ei, ce vrei, luxul! Obloane sunt? Sunt și obloane, dar nu le folosesc niciodată Contele ăsta de Monte Cristo e un om ciudat Îi place să vadă cerul până și în timpul nopții Dar, servitorii, unde dorm? Își au casa lor Închipuieți un șopron frumos, cum intri, pe mâna dreaptă Unde sunt strânse scările ei bine, deasupra șopronului ăstuia sunt înșiruite camerele servitorilor cu sonerii pentru fiecare încăpere. Drace, sonerii! Ce-ai spus? N-am spus nimic, atâta doar că trebuie să coste foarte mult pusul sonerilor. Și te întreb, la ce sunt bune? Mai înainte era un câine care se plimba noaptea prin curte, dar l-au dus la casa din Otui. Știi acolo unde ai fost?" Da." Eu îi spuneam chiar ieri. Domnule Conte, nu prea sunteți prevăzător, fiindcă atunci când vă duceți la otui și vă luați servitorii cu dumneavoastră, casa rămâne singură." Și ce cu asta?" m-a întrebat el. Într-o bună zi s-ar putea să vă fure." Și ce ți-a răspuns?" Ce mi-a răspuns?" Da." Mi-a răspuns, și ce-mi pasă dacă o să mă fure?" Andreea, o fi având vreun birou cu mașinărie? Cum vine asta? Da, unul care îl prinde pe hoț între zăbrele și cântă un cântecel. Am auzit că la ultima expoziție era o drăcie de asta. Ba, n-are decât un birou de mahon, a cărui cheie am văzut-o mereu. Și nu-l fură nimeni? Nu, servitorii îi sunt credincioși până la unul. Ce de gologan trebuie să fie în biroul ăsta ai? Trebuie să aibă vreo. parcă poți să știi câți are. Și unde se află? La primul etaj. Ia-mi puțin planul etajului întâi puiușorule, așa cum i-l-ai făcut și pe al parterului. Nu-i greu deloc. Și Andreea lua din nou pana. Uite, vezi, aici, la primul etaj, e o anticameră cu un salon. La dreapta salonului se află biblioteca și camera de lucru În stânga salonului e dormitorul și camera de toaletă În camera asta de toaletă se află faimosul birou E vreo fereastră pe acolo? Sunt două, una aici și alta din coace Și Andreea desenă cele două ferestre acolo unde peschiță Încăperea făcea un unghi și arăta ca un pătrat mai mic adăugat la pătratul mai mare al dormitorului. Caderus căzut pe gânduri. Și se duce des la ociui?" întrebă el. De două sau de trei ori pe săptămână. De pildă, mâine se duce să-și petreacă acolo și ziua și noaptea. Ești sigur?" M-a poftit la masă." Bravo, asta zic și eu viață," spuse Caderus. Casă în oraș? Casă la țară? Iată ce înseamnă să fii bogat. Și ai să te duci la masă? Cred că da. Și când mănânci, te și culci acolo? Dacă îmi face plăcere, mă culc. La conte sunt ca la mine acasă. Caderus îl privi ca și cum ar fi vrut să-i smulgă adevărul din fundul inimii, dar Andreea scoase din buzunar o cutie de țigări, luă o havană, o aprinse liniștit, și a început să o fumeze netulburat. Când vrei să-ți dau cei 500 de franci? Îl întrebă el pe Caderus. Chiar acum, dacă i-ai la tine, Andrei a scoase 25 de ludovici din buzunar. Gălbiori? Spuse Caderus. Nu, -o mulțumesc. Nu cumva vațe silă de ei? Ba, din potrivă, le dau toată stirea, dar nu-i vreau. Ai să câștigi la schimb dobitocule. Aurul prețuiește și el ceva. Păi, tocmai asta e. Și apoi zaraful îl va pune în urmărire pe prietenul Caderus. Și apoi o să-i pună mâna în gât. Și apoi o să trebuiască să spună cine sunt fermierii care îi plătesc parte din câștig în aur. Lasă-te de prosti băiețași. Dă gologan simpli. Monezi rotunde cu chipul vreunui rege oarecare. O piesă de cinci franci poate să aibă oricine. Îți dai seama că nu pot să am 500 de franci la mine. Mi-ar fi trebuit un hamal să mi aducă. Atunci lasă-le acasă la portar. E un om de treabă și am să trec să-i iau. Astăzi? Nu, mâine. Astăzi n-am timp. Bine, fie. Mâine când am să plec la otui, ți-i las. Nu cumva să uiți. Nici o grijă. Știi? Îți spun asta fiindcă vreau să-i plătesc înainte servitoarei. S-a făcut, dar cu asta basta. Nu o să mai mă bați la cap niciodată, nu-i așa? Niciodată! Caderus devenise atât de întunecat, încât Andreea se temu să nu fie silit să-și dea seama de schimbarea lui. De aceea se arătă și mai vesel și mai nepăsător. Tare mai ești zâmbăreț, spuse Caderus. Parcă ți-ai fi și căpătat moștenirea. Din nefericire n-am căpătat-o încă, dar în ziua când am soam. Ce o să faci? O să-mi aduc aminte de prieteni. atâta îți spun. Da, și cum ai o memorie bună? Ce vrei? Îmi închipuiam că ai de gând să mă jupoi. Ce idee? Tocmai eu care, din potriva, am de gând să-ți mai dau încă un sfat. Care? Să-ți lași aici diamantul de la deget. Ce naiba? Doar noi fi având de gând să ne dai în gât pe amândoi. Vrei să ne pierzi de face asemenea neghiobii? Cum negiobi? Întreba Andreea. Păi da, te găsești într-o livrate, te deghizezi în servitor și păstrezi în deget un diamant de patru sau cinci mii de franci. ce văd că te pricep la prețuit. De ce nu te faci prețuitor? Mă pricep la diamante. Am avut și eu. Te sfătuiesc să te fălești cu asta, spuse Andreea, care fără să se mânie cum se temea că de rus, fiindcă fusese iar jumulit. Îi dădui inelul cu multă bunăvoință. Caderus îl cercetă cu atâta atenție, încât Andreea își dădu seama limpede că încerca să cerceteze după tăieturi, dacă juvaierul era veritabil. E un diamant fals," spuse Caderus. Hai fă cu Andreea. Glumești!" Nu te supăra. Putem să facem proba." Și Caderus se întreptă spre fereastră, unde încercă diamantul pe un colț de geam. Se auzi geamul scrâșnind. Confiteor, spuse Caderus punându-și în degetul mic. Mă înșelam, hoții ăștia de juvaergii imită atât de bine pietrele prețioase, încât nu mai are nimeni curajul să le spargă prăvăliile. Și așa s-a prăpădit încă o ramură a meseriei. Acum ai terminat? Întreba Andreea. Sau mai ai să mă întreb ceva? Haina mea nu-ți trebuie? Nu vrei și șapca? Nu te sfii. Dacă ai pornit pe calea asta... Nu, la urma urmei ești băiat de treabă. Nu te mai rețin și am să încerc să mă lecuiesc de ambițiile mele. Bagă de seamă când vinzi diamantul să nu pățești ce ți era teamă că poți păți cu aurul. N-avea nicio grijă. N-am să-l vând. Nu o să-l vinzi, măcar până apoi mâine," gândia Andreea. Fericit, pungaș," spuse Caderus. Te duci să-ți găsești slugile, ca ai trăsura și logodnica." Sigur că da," răspunse Andreea. Ia, ascultă, cred că o să-mi faci un dar de nuntă frumos în ziua când o să te însori cu fata prietenului meu, Danglar." ți a mai spus că e o năzbâtie pe care ți-ai băgat-o în cap." Câtă zestre are?" Ți-am spus. Un milion?" Andreea înălță din numeri. Fie și un milion," urmă Caderus. Nu o să ai niciodată atâta cât îți doresc eu." Mulțumesc," răspunse Andreea. Ți-am spus-o din toată inima," adăugă Caderus râzând cu râsul lui gros. Așteaptă să te conduc." Nu-i nevoie." Ba da, de ce?" Fiindcă am un mic secret la ușă." E o măsură de prevedere pe care am socotit că trebuie să o iau. Broască iure și fișe, revăzută și corectată de Gaspar Caderus. Când o să fii capitalist, am să-ți fac și ție una la fel. Mulțumesc, răspunse Andreea. Am să te anunț cu opt zile înainte. Apoi se despărțiră. Caderus rămase lângă scară până ce-l văzu pe Andreea, nu numai coborând cele trei etaje, dar și traversând curtea. Atunci reîntră grăbit, încuie ușa cu grijă și început să studieze ca un arhitect priceput schița lăsată de Andreea. Drăguțul de Benedetto, făcu el, cred că nu o să-i pară deloc rău să moștenească, iar acela care va grăbi ziua când va putea să-și cele 500 de mii de franci, nu o să-i fie cel mai rău prieten.